Tiptoptomi kalandjai. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy kis derék, kövér, szürke mókus, Tip Tominak hívták. Levelekkel fedett fészekben lakott egy magas fatetején, és volt felesége is, egy Gizi nevű mókuska. Egy szép napon Tip Tomi a háza előtt üldögélt és legyezgette magát a farkával. Egyszer csak azt mondta: Gizi kém, Édes asszonykám, megérett a mogyoró és a Dió. Ideje, hogy elraktározzuk a télire valót. Tiptop Gizi épp azon munkálkodott, hogy betömje a tetőréseit mohával. Olyan puha ez a is fészkünk, hogy biztos elalszunk benne tavaszig, akkor majd soványan ébredünk, és tavasszal bizony nem lesz mit enni, mondta látóan Tomi. Amikor Tip-Top Tomi és Gizi elértek a magyaróbokra kig, látták, hogy milyen sok mókus gyűlt már oda. Tomi levette a kabátkáját, egy ágra akasztotta, aztán szó nélkül dolgozni kezdtek mind a ketten. Naponta többször fordultak, és rengeteg diót meg magyarót sikerült összegyűjteniük. Batyuba kötötték, hazavitték, és a fészkük közelében beledugdosták a fatörzsek odvaiba és réseibe. Rengeteg mogyorójuk lett, mert egyet sem vesztettek el. Ha egy mókus elássa a készletét, akkor legalább a felek árba megy, mert később elfelejti hova dugta. Az erdő legfeledékenyebb mókusát ezüst ezüstfarkúnak hívták. Csak ásott és ásott, mert fogalmasan sem volt, hol kéne keresgélnie. Aztán megint ásott, és talált egy csomó diót, amit nem ő dugott el. Ilyenkor nagy csetepaté támadt. A többi mókus is ásni kezdett, felbojdult az egész erdő. Amikor ezek a rejtekhelyek megteltek, felcipelték a zsákjaikat egy fatetejére, és egy elhagyott harkájukon keresztül egy odvasva belsejébe öntötték. Hallatszotta, hogy csörög zörögve veződülnek egyre lejjebb. – Jó, de hogy fogjuk a sok diót kiszedni, hiszen ez az odú olyan, mint egy pershely, Sopánkodod sopánkodott Tavaszra majd jól lefogyunk, édesem, mondta Tomi, és bekukucskált a lyukba. Éppen ekkor röppent oda egy csapat madárka. Pókokat és zöld hernyókat keresgéltek a bokrokon. Ahányféle madár, féle dallamot énekelt. Az első az dalolta. – dió, fiú! Ki ki a dióm? kilopta el a dióm? A másik megeszt. – Pici kiflicsücsök, de nincs más. Pici kifli csücsök, de nincs más. A mókosok megálltak és hegyezték a fülüket. Az első kismadár odaröppent a bokorra, ahol Tiptoptomi és Gizi éppen a batyukat kötözték be, és azt énekelte: Kelledi dió, fiú! Kiásta ki a dióm! Kiropta el a dióm! Tiptoptomi megbogozta a zsineget, és nem felelt. De a kismadár nem is várt feleletre. Csak énekelgette a maga megszokott módján, ami voltak éppen nem is jelentett semmit. Igen ám, de amint a többi mókus meghallotta, hogy mit dalol a madár, azonnal rárontottak szegény tiptoptomira. Tomira. Csihipuhi, püfölték, karmolták, még a zsákját is kiborították. A madárka, aki nem akart semmi rosszat, rémülten elröppent. Tomi kettőt bucskázott, aztán talpra ugrott, és úsgyi. Rohant hazafelé, a mókusok meg utána. Mind azt kiáltozták. Ki – el a dióm! Tomi nem menekülhetett. Elkapták és felrángatták éppen arra a fára, amin a kerek harkályodú volt, és bele akarták dobni. A lyuk persze túl kicsi volt, de addig gyömöszölték Tomit, amíg valahogy át nem préselték rajta. Csoda, hogy nem tört el semmie. Itt hagyjuk bezárva, amíg be nem vallja, hogy mit tett, mondta ezüstfarkú mókus, és belekiabálta a lyukba. Ki el a dióm? el a dióm? Tip-top Tomi nem felelt semmit. Esett esett, amíg rá nem zutyant a saját mogyaró kupacára. Félig ájultan feküdt ott, meg sem mert moccanni. Ez alatt TipTop Gizi összeszedte a batyukat, és hazament. Főzött Tominak egy teát, és várta, várta, de Tomi csak nem jött. TipTop Gizi egyedül aggódta végig az éjszakát. Másnap reggel kimerészkedett a fészekből, hogy megkeresse a férjét, de a komiszmókusok elkergették. Bolyongott az erdőben, és a férjét szólongatta. tip Tomi, Tomi! kám, Merre vagy? Tomi e közben lassanként magához tért. Érezte, hogy a föld alatt fekszik egy moha ágyon, jól betakarva. Sötét volt, és minden porcikája fájt. Tomi felköhögött, aztán nyögött egyet, mert sajogtak a bordái. Egyszer csak csipogó hangocskát hallott, és egy kis csíkos mókus jelent meg egy lámpással. – Jobban érzi magát, uram? – kérdezte. Nagyon kedves volt Tomihoz, még a hálósipkáját is kölcsön adta. Szerencsére bővében volt az élelemnek. Csíkos csúcsú elmondta, hogy fentről állandóan mogyoró eső esik. – Sőt, még találtam egy pár elásott diót is – büszkélkedett. Nevetgélve is kuncogva hallgatta végig, hogy mi történt Tomival. Mivel Tomi még nem tudott felkelni, hozott neki egy csomó majszolnivalót. Köszönöm, de ha ennyit eszem, hogy fogok kiférni a jukon? A feleségem biztosan aggódik már. Csak még egy diót, jó? És itt van pár magyaró is. Szívesen megtöröm? készségeskedett csíkos csúcsú. Így aztán Tomi csak hízott és hízott. Tip-top Gizi ez alatt egyedül folytatta a munkát. A harkályodúba nem vitt több magyarot, mert most is úgy gondolta, hogy később nem fogja tudni kiszedni. Inkább a fagyökerei közé dugdosta el a készletét. Csörögve-zörögve zúdultak be a diók az üregbe. Egyszer, amikor egy dugiktömött batyut öntött be, valaki felvisított, és amikor a következőt hozta, egy kis, pisze csíkos mókus ugrott ki a gyökerek közül. – már semmi hely nem maradt – panaszolta. – Már a nagyszoba is tele van dióval, és magyarok gurulnak a folyosón. Ráadásul csíkos csúcsú a férjem is elhagyott. – Kihordott ide ennyi ennivalót – Elnézést kérek, roppantul sajnálom, nem tudtam, hogy lakik itt valaki, mondta Tiptopné asszony. Mit gondol, hol lehet csíkos csúcsú? Az én férjem is eltűnt, Tiptop-Tomina hívják. Tudom, hogy csúcsú hol van, mondta csíkosné. Egy madárka elárulta. Azzal elvezette Gizit a harkályodúhoz. Megálltak a nyílásnál és hallgatóztak. Lentről török hangja hallatszott, és egy mély mókus hang, meg egy vékonyka mókus hang együtt énekelte. Összekaptunk az öregemmel, hogy oldhatná meg ezt az ember. Nincs veszekedés, jó öregem, csak tűnés innen, ez kell nekem. Ön, kedves asszonyom, át tudna bújni azon a kis lyukon? mondta tip gizi. Ez igaz, mondta csíkosné, csak az a baj, hogy a férjem csúcsú, nagyon harapós. Odalentről ismét diótörés és rákcsálás hangja hallatszott, aztán a mély mókus hang meg a vékony mókus hang megint fakadt. – haj, helye, hulya! Helye, húja, haj! Sej, haj, helye, huja, Nem lesz semmi baj! Gizi bekukucskálta a lyukon, aztán bekiáltott a mélységbe. – Nem szígyeled magad, tip más! Tomi pedig visszakiáltott. – Csak nem te vagy az asszony! Hű a mindenit! Felkapaszkodott, és a lyukon keresztül adott Gizinek egy puszit, de olyan kövér volt, hogy nem tudott kimászni hozzá. Csíkos csucsu nem volt ugyan kövér, viszont eszeágában sem volt kijönni. Hallatszott, hogy csukladozva neved odalent. Így ment ez két teljes héten át, amíg egy nagy szél ketté nem törte a fát. Az odút már nem védték a lombok, és az üregbe becsorgott az eső hipp ezt már nem tűrhette. Kimászott, és egy esernyő alatt haza sétált. Csíkos csúcsú viszont még egy hétig kitartott. Addig-addig, amíg egy óriási medve sétált arra, biztos is diót keresett, mert erősen szimatolt. Ekkor aztán Csíkos csúcsú is szedte a sátorfáját, és iszkiri. Csak amikor hazaért, akkor vette észre, hogy mennyire megfázott. Enni sem tudott a Tip-top és Tiptop Gizi azóta lakat alatt őrzi az elemóziát. A kis madár pedig, ha csíkos mókust lát, énekelni kezd. – egy jó fiú! Ki el a dióm? Feleletet persze sosem kap.